Светът изглежда все по-странно. Има луди политици, такива, които не се срамуват да атакуват с ракети градове на съседни държави. Даже по време на празници, само приема разпоредната руска атака срещу Украина, ще дам над 70 ракети, включително балистични, както и над 100 безпилотни самолети на колега. Но има и други случаи през отминаващата вече 2024 година, включително психотерапевт, като този саудитът, който се фряза с колата си на коледния базар в Магдебург или пък Франция, където 2024-та завършва с потресаващ с разкритията си съдабен процес, така наречения процес Пелико. Става дума за съпруг, който е упоявал до безпомощност своята съпруга и в продължение на 10 години е практикувал сексуално насилие заедно с други мъже, който е канил с условието да филмира насилието, докато е оставал в светлата част от деня безупречен съпруг. И баща. Какво се случва с тази тъмна област, която продължава да бъде под тъбу, а именно психичното здраве и респективно психичната болест? Това е въпросът, който си задаваме, след като и тази 2024 година изпращаме с отворено писмо на психиатри от страната за увеличаване на средствата за леглоден в психиатриите. С този отказвам добър ден на доктор Владимир Сотиров. Добър ден, здравейте. Психиатър от основателите на Център Адаптация, но и с опит като психиатър в държавна болница като Свети Иван Рилски, Нови Искър, Корило така известното така. корило да. а, от 1996 до 2002 сте там, нали да, така. Така да. че имате опити с държавната психиатрия. Имам, да, избягах след като взех специалност и основах практика с колеги и от тогава вече 22-3 години съм извън болнична психиатрия. Сам. Обаче да. познавате и двете страни на монетата, така, за това ви предлагам да. сега да започнем с отвореното писмо от вашите колеги за недоимъка в болничното психиатрично лечение и да чуем заедно репортажа на латинка Светозарова преди да коментираме и световна Ага. Никога не е било толкова тежко, казва доцент доктор Майя Стоименова, дългогодишен психиатър с богат опит, сега началник на клиниката в Плевен. Това е общ крясък на психиатричната система, на здравната стационарна психиатрична система в страната, която включва още 12 центъра или така по-популярните диспансери и 17 отделения към многопрофилните болнични заведения, които не са университетски, но са във всички региони на страната, както и 12 държавни психиатрични болници. Са подписали тази декларация и други колеги, съгласувана с психиатричната гилдия. Аз не знаете ли е редно да се похваля с трудовия си стаж от 44 години и 6 месеца, но бяхме над 7000 души. Сега Общо психиатрите сме около 2700 човека в България и една много голяма част от тях са практикуващи в амбулаторната психиатрична помощ. Така че тези, които сме останали в стационарната психиатрична помощ, наистина сме изключително малко. Това са болнични заведения с 24 часов непрекъснат режимна работа и в условия на спешност. Психиатричната помощ в Република България е грижа на държавата. Ние сме на държавен бюджет. Ако въведем клиничните пътеки, тези хора, които ние хоспитализираме 24 часа и които всички споделят, че ги виждат до кофи, до забоклук с неадекватно, неподредено поведение и по някакъв начин биват доведени при нас и ние се грижиме за тях, стабилизиране за някакъв период от време, те ще останат пак до кофите за буклук или на улицата, защото те не са здравно осигурение. Клиничната пътека изисква здравно осигуряване те нямат пенсия. В момента в клиниката лежат 5 човека, чийто социален статус не уреждаме. Какво настоявате? Да се отпуснат средства, които да обезпечат един достоен начин на работа? Сумата, която е определена, е 65 лева на ден за преминал болен. Средно статистическата издръжка за всички лечебни заведения в страната за един ден е 532 лева. А за болници от категорията на университетска болница Плевен тази сума вече възлиза на 663 лева. Ние получаваме 65 лева на ден. В тези 65 лева на преминал болен се включва цялата издръжка на болничното заведение, отопление, бело, храна, лекарства, консултации, медицински изделия, които ние ползваме и заплатите на персонала. Само за последните три години с сълзи в очите напуснаха един главен асистент с PHD, едно хабилитирано лице, предстои просто да се откаже от чисто лечебната си дейност. Не само, че сме на абсолютния санитарен минимум и по отношение на лекари за сестрите е още по-тежко. За сравнение ще кажа, че разликата между минималната работна заплата в момента и тази за млад специалист е 550 лева. Толкова тежка ситуацията никога не е била. Хора, не си мислете, че това ще, ще ме задмине, че ще ме прискочи. За съжаление, в нашата практика имаме всички професии, всеки може да се разболее за хоризонт от Плевен Латин Светозарова. Връщаме се в студиото, където се радвам, че е доктор Владимир Сотиров, пак ще кажа психиатър от основателите на Център Адаптация, но преди това с опити в Държавна психиатрична клиника. Доктор Сотир, Сотиров, помните ли го този недоимък, недоимък на леглуден в психиатричното лечение като лекар? И а, достатъчно ли е това битово обяснение за състоянието на психиатричната грижа у нас? Uh, не, не е въпрос само до пари, въпреки, че рабито това е много важно. Аз тук искам да репликирам колежката и всички колеги, които са подписали становището, че условията и качеството на живот, ще го кажа, чисто битовите условия, но не само разбира да се, и начинът по който са третирани пациентите в психиатричните клиники и стационари, винаги било ужасяващо лошо. Винаги било. Всключително и преди 2022 година, от когато не са актуализирани ставките, за които колегите говорят в това открито писмо, защото те казват, че от 2022 година не са увеличавани цените. това е пречка те да продължат да осигуряват психическа помощ с високо качество. Само аз, аз тук искам да кажа, че качеството на психическата помощ никога не е било високо, включително преди 2022 година. Аз мисля, че 21 или 20-та някъде там в този период направих едни документални снимки от Центъра за психично здраве на Сточна Гара тук в София. Условията там бяха пократително лоши. Те продължават да са пократително лоши и сега. Тоест няма никаква разлика между преди 22-та година, когато да приемем, че е било по относително добро, ако условно финансиране. Да, ако след това е спряло покачването, всъщност. Именно, индексирането да. на започването. Добре, а и Вие самия, имате ли някакво обяснение какво превръща психиатрията в. Последната дупка на кавала в българската държава. Ами преживяването за безнадежност, идеята, че тези хора са а, обречени и че няма никакъв шанс за възстановяване. този предразсъдък всъщност е в основата, на... няма смисъл да се инвестират пари в хора, които никога не могат да бъдат пълноценни граждани, не могат да се възстановят, не могат да се радват на живота, не могат да имат да, да произвеждат блага. Тоест, това, е... -то, -то е това е злокачественото, как да кажа, а, злокачественият аргумент, който отрежда а, психиатрията да. да бъде забудена. Той е, културен, той е културен аргумент, свързан с предразсъдък. Веднъж отлуда цял живот. Нали? В основата на това всъщност стои и, и, и, воля, и липсата на воля у управляващите да инвестират ресурс, обществен ресурс в психичното здраве. Именно защото те са продукт на тази култура, в която този предразсъдък се разпространява. съществува. Тоест, ако има психична болест, тя трябва да бъде заметена под килима, трябва да бъде скрита от съседите, трябва да бъде скрита от здравната система, трябва да бъде по някакъв начин поставена под. Табу, за да не излезе, че има проблем с, с, с психичното здраве. Е семейството, нацията, обществото? Ами, вижте, първо трудно е да се формира гражданско мнение по въпроса, което да бъде комуникирано с управляващите и с обществеността, широката обществено, защото психичната болест е много стигматизирана. Тя стигматизира и семейството. В този смисъл, семейството, приятелите, близките, колегите, роднините много трудно могат да оповестят този факт на наличие на психишна болест в семейството и да настояват да се борят открито, да дадат гласно за този проблем, защото стигмата ще доведе до тяхната маргинализация, дисквалификация, отхвърляне. Само защото са роднини на човек с психична болест. И това е един от големите проблеми пред реформата в психиатрията. Ние нямаме граждански натиск спрямо управляващите, защото не, не, не могат самите пациенти, особено когато са в, в, в криза или в, в активна симптоматика, да, да представляват сами себе си. Някой друг трябва да ги представлява. Ние обикновено по традиция психиатрите правим. Това психично-дравните професионалисти. Въпреки, че това не е наша работа, нали, да сме говорители от името на пациентите, защото всъщност ние много често обслушваме свои лични интереси. Включено това писмо. Ние говорим за увлечаване. Колегите говорят за увлечаване на пари, на пари, но не. Те говорят за Увличане на заплати. Защото това е в акцента на това писмо. И самите те признават, че между 80, забележете, между 80 и 90% от изръжката на лечебни заведени отива не за друга, а за заплати. Какво остава за пациентите? 10%, 15%, 20% най-много. Ами, вероятно и заплатите са важни, защото пък ако няма заплащане в една професионална област, от нея ще има отлив. Добре, ако преди 22-та година има осранително прилично заплащане и финансиране, защото тогава услугите не бяха добри? Им преди качеството на услугите. Не, не бяха добри. Вижте, никой не се интересува от а, преживяването на пациентите, докато те получават психитична помощ. Защото, когато говорим за качество на грижата, ние трябва да се из, из, занимаваме и да изследваме преживяванията на пациентите, докато получават тази грижа, което означава да мерим удовлетвореността. Това е един валиден индикатор за качество. А такова нещо случва ли са? Разбира Има ли се, такова че не се случва. Имаме цял Център за обществено здраве и анализи. Аз анализ... Който да изследва преживяването за, на удовлетвореност на пациенти, които са били обект на психиатрична помощ в стационарни условия, не съм видял. Ние изобщо анализи за състоянието на психичното здраве на нацията. Произведен от този център годишен доклад, годишни доклади, така че да може да има съпоставимост и сравняемост, ние нямаме. Разбира се, нямаме, защото в този център има едни си некорни длъжности, заети от едни чиновници, които гледат своя личен интерес и изобщо всъщност не се занимават с оценка, обективна оценка на състоянието на психиатричната помощ в България. А това е изключително важно. Можем да кажем и да обобщим, че това е важно не само за психиатричната, а изобщо за всяка една услуга, която на с парите на дънакоплатът. Трябва да се мери удовлетвореността на потребителите на тези услуги и на пациентите, ако става дума за здравеопазване, или а, пациентите в психиатричните клиники, ако става дума за а, психично здраве. Обаче, има ли според вас, доктор Сотиров, управия излизане от този модел и от кога е той? Ще от някои хора могат да кажат, преди 89-та година много, много бяха по-добре психиатриите. Голяма въпросителна, но не ги познавам. Вие деда, когато има управление. В момента няма управление. Системата е оставена на произвол, на, сам, на, само, на самоход. Има местни... Тоест, са... ако има ангажимент управленски режим. Точно така. Ако има управление на национално ниво, ако говорим за система, която се управлява от страна на Министерство на здравоопазването и, и Министерски съвет. И разбира се, ако се формулират, успеят да се формулират някакви адекватни стандарти за качество и не само това като удовлетвореност на пациентите, но например време, което се прекарва с пациента от страна на терапевт. Дали това ще е лекуващ ли е психиатър, дали това ще е а, клиничен психолог, дали това ще е арт-терапевт. Време, което. Има едно изследване от преди години, което така и не беше публикувано, говоря за преди 20, 20 на години, което установи, че колкото повече време лекуващия лекар прекарва с своя пациент по време на визита, по време на консултация, толкова повече се увеличава придържането на, на лечението към лечението на пациента. Тоест, толкова повече доверие има пациента към лечението. Тоест, има пряка зависимост, права връзка между времето, прекарно с пациента и придържането на а, а, пациента към, а, към лечението. Между в началото, първите години здравната каса също беше въвел такъв индикатор за качество време, прекарано с пациент. И не можехме да прекарваме по-малко от 20 минути по време на амбулаторен преглед, когато е насочен с направление от личния лекар. Не можехме да отчитаме за тези 20 минути повече от един преглед. Сега можем да отчетем 4 прегледа, т.е. да прекарам по 5 минути с пациент. И разбира се, че мой търговски интерес ме кара да прекарам по-малко време с пациента, следващия пациент, следващия пациент, за да мога за единица време да реализирам повече прегледи, като всеки преглед се е, е, е плаща от кастата. И мисля, че това беше отстъпление назад, когато се отказахме от този ключов индикатор, гарантиращ поддържане на някакво качество, време прекарано с пациент. Много важно е това, което казвате, и пример който давате, защото наистина говорим за качество, а не само за количество. И формално отчитане на, на лекарски ангажимент. Сега обаче аз започнах с три драстични случая от света. Масовото убийство на коледния пазар в Магдебург, извършено от психотерапевт от саудитски происход психиатър. в Германия, да. а психиатър даже да. съвсем във вашата област. Да. А, той е бил антиемигрантски настроен, привърженик на крайната десница на альтернатива за Германия, колкото и да е парадоксално. А, има ли според вас нещо, което трябва да безпокои а, психиатрите в този случай? А, защото наистина... Хората са потресени. Как е възможно това ами, да се случи? Аз мисля, че това показва, че в тази клиника, в която този човек е работил, не се е практикувала екипна организация на работа. Тези хора не са взимодействием. Психиатрите, клиничните специалисти... Помежду си, помежду за да уси. направят разпознаване. А лесно ли е такова разпознаване на психотизъм или на някакъв проблем или идеологическа заслепеност? Ами не е лесно, защото ние влизаме в роля на клиницисти, които диагностицират човешка патология тогава, когато има контекст. И този контекст е специфичен. Той е консултативен контекст. Нали? Ние не, не, не влизаме в роля на психиатри, които диагностицират хора. Например, сега аз, докато си говоря с вас, не съм в тази роля. Нали? Да, не може да ме диагностицирате и, ако... и не бива. И, да се и не бива. Да. да, дори да се изкушавам да ми се появяват някакви допускани асоциации хрумки в тази посока, аз трябва да ги удържам, защото всъщност нямаме контекст адекватен, в който аз мога да направя добра клинична преценка. Т.е. много е вероятно да пренеса някакви свои фантазии, допускания, асоциации, които нямат нищо общо с реалността. Тя да създаде благоприятен контекст. В този смисъл не е лесно на лекарите тогава, когато се събират на оперативки или на екипни съвещания, да диагностицират психично страдание от своя колега. Да, могат някаква клинична интуиция да се събуди, могат да идентифицират, могат да заподозрят проблемно поведение, което само по себе си може да бъде основание за някаква санкция, за ограничаване на този човек на контактите му с пациентите, ако виждаме, че той не се справя, че той не функционира адекватно. Да, ако има фактически а, лошо представяне в работния процес. Именно. Аз обаче се питам до каква степен професионалното обучение на психиатри и на психотерапевти гарантира, гарантира. че те самите са психически стабилни? Това е нашия най-голям проблем на психичната професия, защото за разлика от психотерапевтите, ние не се обучаваме да управляваме собствената си патология, собствени си комплекси, собствени си травматизъм чрез лична терапия. Нещо, което при психотерапевтите е задължителен компонент от тяхното обучение. Да, знаем, че психоаналитиците, на практика школата на Фройд, всички ой, психотерапевти, нататъка, да. всички минават на лична нещо терапия. лична и терапия. И това е ключов компонент от тяхното професионално обучение. Ние психиатрите имаме голям проблем в това отношение. Ние не познаваме и влизаме в професията си неизлекувани, така да се каже, от обичайния травматизъм, който съпътства живо, живота на всеки един от нас. Сега, още един случай. Нямаме много време, но ми се струва, че и за нашите слушатели ще е интересно. Случаят с, с Жизел Перико, която се превърна в символ. Става дума за тази а, 50 на годишна да. жена, която в продължение на 10 години е била упоявана от любящият я Съпруг, баща на три деца, традиционно семейство. Всъщност той я опоявал е и я е изнасилвал, филмирайки а, изнасилванията и включително и от други мъже. А, този процес, който разтърси Франция. А, за лудост ли става дума? За а, не психично, точно разстройство? Не, е точно, въпреки, че може да бъде през психоналичната парадигма да бъдат направени препратки към, към така нареченото психотично функциониране или психотична личност в организация, но то не е клиничен термин, не е психоза, не е лудост в клиничния смисъл на думата, такъв в който да я е чика, чик, нали, така да може да бъде разпознат дори от непрофесионалист. Става въпрос за психопатия, най-вероятно в този случай. За психопатия, което означава, че човек не може да се свържи с, да с другия. По начин, който да е, как да кажа, да можеш да съпреживяваш да, да, е да запожавиш да на неговото да. място, да, да, да, да се на неговото място и да имаш някакви скруполи етични, етически скруполи по отношение на него. И тези етически скруполи да ръководят твоето поведение, начин, по който ти се с другия. И да има, така да се каже, концепцията за човешко достоинство и грижата за човешкото достоинство на другия да бъде в основата на по който ти изгражда взаимоотношения с другия. Между другото, това трябва не само в личните отношения, но и в клиничната практика да бъде, да бъде въведено. Нашата основна цел трябва да бъде да се грижим за укрепване, поддържане и укрепване на личното човешко достоинство на нашите пациенти. И на достоинството на другия. Сега, ако излезем от а, взаимоотношението човек-човек и вкараме тук голямата, включително и геополитическата картина, държава-държава, аз започнах с а, този пример. Uh -huh. а, какво означава да бомбардираш а, една страна по време на нейния празник? А, там а, основно живеят хора-християни, които празнуват вече от две години а, рождество заедно но с останалата част от света на 25 декември тежка руска атака с дронове, с балистика, жертви, енергийна структура. Това означава загуба на всичко човешко. Това означава. Означава отново не просто садизъм, означава. Да, всъщност това, точно това означава. Не означава цинизъм, означава садизъм. Означава отново, че влизаме в тази парадигма, в която бяхме допреди малко и това е парадигмата на тежките личностови разстройства, които ние наричаме в психиатрията с понятието психопатия. В психопатията човешките норми и ценности на, на хората не въжат, те са отменени. Нали? Няма ориентири, етически ориентири. И, и има съвършено, как да кажа, друго, друго измерение на реалността. И това измерение на, на реалността наистина се родее с измерението на реалността, в което функционират психотичните хора. Сега, а, ако погледнем на различните ни общества и състоянието на обществата, в които пребиваваме в момента, а, дали ще видим опит а, в много различни общества а, да управляват и да администрират хора с сериозни психологически проблеми, а, които прекрачват етични норми с лекота. И до какво води това? Ами, тук говорим за системи за управление, които са различни от психиатрият. Нали, психиатрията всъщност е само част от тези системи, но тя не може да обезпечи да гарантира... Аз знам обаче, да. ако ни управляват хора, които имат проблеми с а, душите си, сериозни проблеми с етичните норми, разбирането за собствената си стойност, егоистични, самовлюбени, нарцистични типове, психопати. насилници да. и психопати, а, какво можем да направим? Ами да подобряваме психологическата култура на децата, на учениците, на гражданите, така че те да могат да разпознават тези поведения като патологични, като зловредни, като опасни и да предприемат действия, чрез които да отстранят тези хора, а не да ги овластят. Нали? Това, което означава, че на избори, когато се явяват очевидни психопати и кандидатстват за това да ни управляват, ние трябва да кажем не, не искаме да ни управляват психопати. Вие си имате поведение на психопат, много вероятно да сте психопат, няма да го гласувам за вас. Всъщност, ние Гласуваме за, за психопати, една част от нас гласуват за психопати, защото по този начин нормализират собствената си психопатология той си психопатия. Нали, той е като нас. Нали, вие сте като мен, и аз съм като вас, аз ще ви представлявам. Което означава, че първо ние не може да се развием и свържеме с себе си, да си дадем сметка за собствената си патология и, и, и собственици комплекси да ги разпознаем в себе си. Да преживеем някакъв катарзис, нали, да се справим, да направим да, на, да опит да се справим с това. Вместо това ние го проектираме в другите, разпознаваме в другите и казваме. Той е носител на тези характеристики, но аз всъщност по този начин оправдавам това поведение и у себе си, като го овластявам. Едно е, интересно наблюдение, анализ е, от е, човек, който разбира от психология и психиатрия, включително на изборния процес, който може да произвежда и възпроизвежда е, някакви обществени патологии. Мрачен е този разговор, на мен не ми се искаше всъщност е, е, така така драстично да забиваме в, в една песимистична картина на обществото ни. Има ли с едно изречение нещо, което може да ни извади от подобни тежки цикли? Образованието, разбира се, и утвърждаването на човешкото достоинство като върховна ценност, не просто здравето и живота, а свободата и човешкото достоинство. И тогава, когато ние сме формирани, изключително ние психиатри сме формирани в такава култура, която инфилтрира в нас концепциите за човешко достоинство и за свобода като фундаментални, като основни, ние ще ги възпроизвеждаме през поведението си, включително на помагащи професионалисти, включително през си на общественици, граждани и политици. Има как... Въпросът е да се замислим. Много ви благодаря доктор Владимир Сотиров, психиатър, Център адаптация, разговор за грижата, за сложните ни души и състоянието на психиатричната помощ у нас и по света.